Zure gaua da, oroitzapenen arraunlariek ekarriko zaituzten igana. Lepoan jantzitekarriko duzu xalea, gerrian, itsaso larruzko kordoia, amets urdinezkoak, zure onetakoak. Patxi, ezkiaga. izarren hau egun batean bilakatu zen bizigai bai? ala esaten dut <laughs> atzekasi denuen denbora ez dela eternoa ez da minus infinitu denborarik <gülüyor> Zeroan zer gertatu zen ordea ez omen daki goreindik Atzikasire genuen munduak, unibertsuak, amabost bider amar berbederatzi urte dituela. Hau da, halako zerbait, amabost bider eun milioi edo. Atzikasire noen existitzen direla, neutroiak, protoiak eta ikaitz. Elektroia. <laughs> Atzi kasi genuen, naturan, zenbat elementu kimiko daudela? Larogeita amaika natural. Edo amabi? Larogeita amaika. Larogeita amaika dela, bala gizuzen den, larogeita amaika garrena. Aztu zaitu. Tenezioa. Atzikasi genuen, bi atomo urruti daudenean euren asmoa euren naia gerturatzea dela, eta bi atomo gertu daudenean euren naia urrutiratzea dela. Hau da, guri gertatzen egun gauzabera gertatzea dela, atomu ere. Eta atzikasi genuen, eriotza berziklatu egiten dela. Ikasteko nork irakatxe izan behar da eta guztia atzu ikasi genion Jesus Mari Ugalde Bergara Rari. Ekaitak asko ikasi nuen ez da? Ikaragarri. Kaixo eta ongetorri? Itakara. Itzaren ahots txosiekaitze eta iratego ikotxa. Teklatxoen baian, Mari gaur Josu Martínez Bilboraino goaz oh, idazlea, musikaria zinezu zendaria hey, argitaratu duen azken liburu libura dator, tunelak, izarak, mozorroak eta bafleak Josu Martínez gaur, itakan Ez zain patxizu bizarreta eta beste kontu askore bai ez gaitz asko bai? Bueno, entzule egunon, gaur ere ikastera datoz Thank you. Eskua luzatu eta eskatu Baina ez egon zain, bizitzak zerro parituko Joxe egun hon Egun hon bai Nik ere luzatuko izut eskua eta eskatu Eskatuko gaur ze irudi edo itzoparituko diguzun. Bai, gauruko irudia orain dela astebete bat heldu eh, zitzaidan, Facebooken denbiter, eta, bueno, ez genduk esango, eh, bere oso agian, bai eretzako oso, oso irudi eh, ederra, oso unkigarria, Eta, bueno, bere osotasunean ez oso oikoa, partzialki bai oikoa da, ez gaur egun krisis garaian are gehiago, guretariko tariko, bueno, erotzein erritan, ba, eskale bat ikustea, ez da, da zaile, naiz eta askotan e, naiko ikustezine bihurtzen zaizkiun gure begietara ez, eta paisaiaren e, elementu bat gehiago bezala hortxe daudela. E, Baie merkatalgune baten atarian, banku etxe baten atarian, edo, edo ez takit, ez, e, hori, e, osasun etxe baten atarian, ez. hau diau, e, Frankfurt, Munich, Berlin, bueno, Alemaniatik e, iritsitakoa da, eta bertan ikusi daikeke e, eskale bat. Eskale bat e, aurrean... E, ontsi bat, plastikozko ontsi bat e, duela, e, bueno, diru xosak edo biltzeko, eta hortxe, e, minutuak pasatu, orduak pasatu, eta lehen komentatu detena, ez, paisaian, e, beste, elementu bat gehiago bo, baliz bezala, e, jendearen oarkapean, ba, ba pasatzen den e, egoera bat, ez, eh alako batean nun inguratzen zaion eh bat eta eskatzen dion eh usteko ontzia e, beak eh batzuk eta atera atera sortu nahi ditula ta atera nahi ditula eta hola se ontzia hartzen do eta hasten da hasten da bi eskuak erabiliz ba soinuak eta ateratzen eta soinu hoietatik an ba baita ere ez e, musika ziragar ziragarri bat e, osatzen, ez. Antipiska batetara eh bat, etara, e, bat e, inguratzen da. ordurakoia kapela, kapela bat ere ateratzen du. Eh lenda bizi iricitako gitza seme honek eta gitarista honen laguntaz ba, osatzen dijo azte musika zerut iarreder bat, ez. Eta handi pixka batetara, e, maku bat, e, bere ahotsa jarriz, ez. E, momentuan, e, dana jendez lepo gertatzen da, e, jendea e, ulertzen hasten da, jendeak e, gozatzen ari da, eta jendeak trukean, ba, xosak... Eta... E, E, botatzen hasten da, ez? Haudena e, eskalearen e, arridurarako, ez? E, kapela eskaleari ematen dio, ematen die, e, dirua anuzten die, eta iru gizaseme hauek, emakumezkoa, eta bi gizon hauek, gaztek, E, hartu beraien gauzak eta hortxe, eh? modu naturalean, modu normalean, ezer berezirik eta hau da ederrena egingo ez balute bezela eta egin dutena da izan da ba, beraien e, artelana beraien sorkuntzarako gaitasuna e, ematera ematea eta, eta horrela abiatzen dira ez. Eta, bueno, hau da pixka bat, e, dakarkizuean e, irudia. Eta azpimarratzeko hori ez, e, goreintasuneko maitasun horretan, e, ez takit, ez, e, garrantzitsuena eta importantena, ba, kinu ekimen honetan e, naturaltasunez eta normaltasunez egiten dan zerbait dagoela, ez? eta huxe gaurko gaurko irudia ni beretan ikustenuen ikusi nuenean e, oso barru-barruraino sartu zitzaidan oso e, inkigarria egin zitzaidan eta bueno malkoak ere ez nituen oso, oso urruti ez, benetan e, borondatezuz elkartasunez eta eta barrua berastasunez e, betetako ekimen bat en aurrean gaudelako ez Beo za undardaraz, uretartik aterri bete. Eta sanai hundiko irudio ni lotua, hitza. Hitza intzirida. Esan nahi hundiko irudio ni lotutako hitza, intziri. Bai, esana, esana irajunda, e, oinazearen edo atxegabearen hauzko adirazpen itzik gabekoa, ez? Eta itzau honen bila, ba, ortsi, e, dotor nasteazkenean hor e, dizin, e, geldituta gaude, e, irakurtaldekoek, ba, liburu baten, e, bueno, irakurketaren e, komentarioak eta e, elkarre jartzeko, eta ez? Eskuartean daukagun liburua, izan degun liburua, eh, Zangotraba eta Juan Cruz higera bidena. Eh, errez irakurtzen da, esango nuke errez irakurtzen da liburua dela, eta sortzen duela, sortzen duela, eh, jakin mina maia dezenteko, eh, zentretenigarria da, kokatzen duan, eh, Franco Az Ken, e, urteak eta franko hil eta, eta e, lehenengo urte hoietan eta e, egoera mobilizazioak, e, protestak, e, aldarrik apenak eta ikpo e, sozialak, politikoak, eta, eta egoera horretan e, kokatzen du e, liburua. Eta, bueno, liburu honetan irakurtzen hasi eta hain juiztu ere lehenengo hitza intziri dugu ez. Intziri batek esnatu ninduen kolpetik. Edurne, ez esnatzea arren kontuz-kontuz oetik jaikirik, lehi jo nuen ankapuntzetean zerrikitu bat irekitzera. Kontrale joa erabat askatu gabe, kanpo aldetik ikus ez nintzaten eta bueno, hau ere irudi hau gogoan jarrita eta iguru, irudionen inguruan eta hortxe, ba ordun e bo, Franco borrokaldi baitan, e, kale gure kaletan e, manifestazioa un e, presoaren eta amistiaren aldeko eta hoietariko batetan gogoratzen naiz e, behas eingo plazan eta arkupe hoietan ba jende multzo andana un dia, eta bueno ba etorri ta bueno hango istiluak eta hango korrikaldiak eta hango goraberak eta korrikaldi hoietan ba bueno, olaxe batzu beintzat korrika korrika portalatari batetan sartu iskilara da bigora etorri eta, eta ate bat jo, eta antze ez irikizitzaizkigula ateak Bertara sartu, eta hoxe, nere burua, eta beste batzuen burua txikusten dut, gara e, indikan, eta gogoratzen dut, kurtinak eta pixka bat direki, eta antzi antxizirrikitu batetikan, ba, kampoa kalean zer gertatzen den e, ikusi nahi horretan, aldiberen beldurrez ere bai, ez. Ba, bueno, gogoratu hori, aste asteazkenean, barrenan, barrenan e, barrena, hordizian, e, e, elkartuko gerala, bertako bateak eta Zabalik daudela nor naio eh, joan nahi izateko eta parte hartual izateko, aukera ederra dela euskeraz eh, gozatzeko topakune aparta dela, Jendezberen arteko harremanak erturatzeko eta josteko modu ederra ere bai eta euskera ikasi sakondu eta aberrazsteko tresna ere egokia dela ez. Eta hoe aipatuz baita ere aste honta datorn astean bertan, ba berasainen bai. Berasainen izango dugu estraineko Lehenengo elkartze izango dugu lehenengo lenengo liburua irakurri baiteko dagoeneko. Carmele Jaioren musika airean liburua. Gomutatzen barkut zarrura Oiaran loturik Bona, bueno, asteazkenan zazpietan, ordiziako barrena jauregian, solasgai izango dugun liburua, Juan Cruz Igerabideren bide, igera zango traba liburua. Zean. Ateak zabaltzabalik, eta liburu berria jasotzeko aukera ere izango dugu. Itxizen ondartzara Ertaildo inaufrako Etañiz aski eta zait aurreratzen baina liburu berria, jasoko degun liburu berria eta da datorren ilabetean irakurgai izango degun liburua Patxi Suizarretaren Hirugutun Iruinatik. Traintxa jakingo duzu zergatik kontatu dizu da hau. Autobarroan. Zuriaza. Alemaniako irudian zaintzik gaurkoitza intziri. Binen bihotzan dardaraz Uretatik katera berri ge Aizehak jotzen zuen Ta ostoak erortzen Herri bak Aretan Gabuak Lucearen Ta eguna luze... Ez garatzetik, behasengo erreka jatetxeak babestu tartea Otordu eta mokadurigo xoenak, behasengo erreka jatetxean Igartza jaure parean Ixilean Zabarak Kaleak Asaden Mende bateko Tabernak Tabernariak Gendean Eta trenak Eta... Eta ligara poliki, poliki aurtengo zikloaren lehenengo ekin osatzen Eta trenak Laugarren laguna orkesteragataz gaur etatrenak. Badoz Patsizu bizarretak aixo eta era Eskadi, eskadi. Oztaba doaz, sasizko norean Patxi, bat, zure liburuarekin aritxuko <gülüyor> Datorren ilabetean ordi irakurle taldea zure liburuarekin arituko da e, irakurtzen eta ondorenean, ba, solasean. Onda? <gülüyor> Onda? <gülüyor> Patxi, lehenengo aldi ontarako, e, lehenengo ontarako, aurkeztu guzu zure burua, hiru bat hitzetan gutxi gora bera. Diziarra, zalantza egiten duena gehiako zuten naizen gazteiztarra gaur egun eta liburu zalea. Eta gaurko zerbait pentsatu ezu, gaurko zerbait hausnartu ezugurik ontatzeko. Ba, hain zuzen ere, gazteiztik egun ona eman nahi dizuet, eta esan ba askotan ibiltzen naizenla hemen paseoan atzera eta aurrera armentian eta askotan eizkorri mendikatea degi biztan dudala, eta askotan pentsatzen dut, ba, zuek hor zaudetela, ez da, segura eta aurrizitzi eta goiarri, ez da. Eta askotan, hori, e, pentsatzen dut ez nagoela horren urruti ere ez da. Gaur e, kontutxo bat, e, erota gehiago aipatzen ari da egun otan biziko mundu gerra, hamalauko gerra, baina nik e, bigarrena naa nahi nuke. Eta nola, konzentrazio zelaietan, emakumeen konzentrazio zelaietan oso gara larrian, guruzgorriak jaso zituen hainbat botika eta jantzi, baina nahaztuta Espain lapitzak. Espainak margotzeko pila bat jaso zituzten Eta pentsatu zuten akatxa zela, baina akatsa opari bihurtu zen. Hain zuzen ere emakumeek botika behar zituzten, jantzia behar zituzten Baina zeuden ezur eta azal, hain zeuden egoera larrian, Espain lapitzen kolore gorriak bizipoza eta bizigarria eman zian. Eta hasi ibiltzen ziren paisaia gris eta triste hartan Espainiago gorri gorri. Eta kontatzen dute, bigarren mundu gerra bukatu eta mako askatu zituztenean, bat hilda topatu zutela eta eskuan zerbait zokala. Eta eskua zabaldu eta izango eta espain lapitz motor txiki txiki bazokan horrek ematen ziolako esperantza bizipoza eta bizigarria hala si sentitzen dut nik diskoekin pelikuleekin liburuekin eta lehen esan bezela espainago gorrizitik goierritik oso urrutik ezkorri den beste aldean sumatzen zaizutet tarteka hasu ere egiten dut e, goi berri aldizkaria eta itortu darrizu eta harriduraz irakurtzen duda tarteka lehen da biziko irubarren horri aldeko eh, elkarrezketa. Enzuzen ere, galdeketa horretan oso jende gutxik esaten du irakurtzen duela. Eta are harri-arriagoak zairana, goi horri baten, geienek, geien-geienek, gaztelani liburuak aipatzen dituzte. Eta pena ematen dit, egia da. Horixe da nere gomendioa, eguna laburtzen eta iluntzen ariza, egun honetan barurako giroa, Ezin aproposagoa honetan bilatzeko irakurketan ere gozoa eta bizigarria eta bizipoza. Noiz bait, Laura Eskibeli irakurri nion koma guapara txokolateen novelan, gomendio bat izan daiteke, e, Gizaki guztiok pospolo kasea balaukagula biure baitan. Eta pospoloiek bizu darritogula tarteka barrena ilunduko ez bazaigo. Nola, ba, izan daiteke, Ibilbide bat alotzan edo urbian, izan daiteke pelikula bat, izan daiteke afarigoxo bat, bidatu bakoitzabiratu dardu nola. Nik aitortu darri zuet, segure irratiaren bitartez, pisten nuela tarteka, barruko pospolo bat, igande inuntzeetan, arantzazuko besperak entzuten dituenean pausa giro batean sartzen nintzenean. Eta honan ere gomendioak barrurako gauden honetan, Jean Giono Idazle Frantzesaren hartzain baten historia. Zueitzak landatzen zituen gizona, liburu zoragarria. Edo urrutira joan gabe, xabirmen digorenen arantzak barurantz berria. Edo urrutikoa ere etzaigun Julian Alustiza, Gabidi Arraren, Astiri arraren, aspaliko liburu bat, liñoaren penak eta nekeak. Edo Vitoriano Gandiega urare arantzazun egoten zana, prailearen eta Denbora galdu alde liburua, oso gaixo egon zan, da batean, eta sikietrabekin ere biligari zan zuen. Tarka ginduzion, denbora galtzen ikasi dartsuela, ez da holkutxarra, bizimodua honetarako. Eta haren, denbora galdu alde poema liburuan, onelako akitakurria daitezke. Egun onak bildu, egunen artean, onak aukeratuz joan, alez, alez. Begiak soli erabili egun bakoitzari ongi begiratzeko. Egun bakoitzari bere balioa ematen ikasi. Egun bakoitzari bere alde ona bilatu. Egun bakoitza doain berri bezala hartu. Albide berriz zabaltzen den, zabalduz doan mirarizko jauregi edo paraje zoragarri bezala. Eta horixe, eskaratzen egin dudan lendabiziko sartu aterauk. Abure garen Antzeran Antzeran Mendean Ta mendean Denare Aukerak eskaini, ditu Patxik, irakurri Irakurri euskarazeta piztu zen baitango poespolokasiatik Poespoloren bat Nabarize Herriak Min behar Ta min behar Zaiegon behar Patxi, korri, korri Margot, ondi ondi ondi bat, goi horretik Azte izaldera Bici, Bizi, bizi Eskerik <laughs> esker asko eta hurren arte Iate oh, bat, gutxi gora bera Berreo bueltan, izan ez gure ondoan Eskerik asko, esker patxi Egonanak bilatun, nahi abort Gura nabari zen España gorri gorri marreko duta, irakurri Piztu zuen baitango pox poloak España <risa> gorri gorri Milimetroka, milimetroka egiten dira zuluak. Azkaka, azkaka zulatzen dira iuntasunak. Mozorropean eskutatzen diren begiradek, saltoka egiten dute urrutira bidea, eta isilisilik, izara arteko mamuek, irudimen amarrazten dute arrizko mapetan. Arriba. Tuneletan EZTA dai sartzen, labrotutako giroan uretan ITOTZEN da beldurra eta pausoak ausardiak fosilizatzen ditu. Enzon Entzun korapiouak bafleetan, entzn melodia ieskorrak ziztu bizian denboraren kontzientzia izozten dutenak. Ies? Ankapuntetan egiten da baina isildu beharri gabe. <sum> jo jo Josu sekula izan dezu beldurrik, izarapean mamurik topatzeko beldurrik, izan du inoiz Josuk. Guna ez da egit, ez dut guagoa nadakorik, seko lokarten egitza. Gauero, gauero, gauero, gauero, gauero zertu ez egin mazter. E, Josu, inauteri egunetatik kanpo, mozorrotzeko oitxurarik bai? Eta inauteri egunetan ere ez nisuzta zabea. Eta kontzertuetan, hobenon, bafletatik gertu edo urruti? Urruti eta egunetan, sobera gertu egunetan, baina gautik ustean ez Tunelak? Beti duargia an, beste Ah, biste la elita negatunela izango, zela zulo izango zen. Selutik de deishu harabat. Lu eta ikea ustea, haari bi koblen huntzeko, borxaatuniz sinhestea Eta eta ez dit segurhea be ama zoei kantatzea hainbeiitzia handeri handi 1 eta ejera. Musika, hitza, irudia, jakin minien biltzen dituen gazte Bilbotarra. Errealitateari parez pare begiratu eta historia historio bihurtzen asmatzen duena. Ziine zuzendaria, musikaria, idazlea, ene mugika bekasaria iraibazi eta elkar argitaletxearekin argitaratu du tunelak izarak mozorroak eta bafleak liburua <Susurra> saiatuko gara tartetxu batez ies egin gabe itakako txoko honetan gurekin ezaten josu martinez <Susurra> aro turi Beti gora abiatzen Beha itzatzu kantanari Zue lurare laidatzen Zudidien amodi ua Ez dizie ez abatzen Josu Martínez, gaixoton eta Sarri-sarri, sarri-sarri. Josu, zer pasatzen da azken aldionetan Josuren burutik? Bueno, hau zasko beti bezala, eta, eta ez da get, eta, beti gauza ezberdinak, ez? bat bukatzelego, beste bat etortzen da, eta lapatzoi etzen diego, eta ez da get, ja, zeliburua aterazen, eta zaraim beste gauza bat zuzakien. Zer duzu orain ez guartean joso? Ba, duen elebetean, orkestu behar dutan, e, eta jadanik e, bukatu dutan e, doktore tesia e, abendoren niruan orkestuko dutana azkeneko urteetan horretan ibili naiz eta horretu bueno, nela den bukaera ikusten azten gara. Preso daudenek bai, baina preso ez, ez gaudenok behar ditugu yesbideak? Ah bai, seguro. Ez zingabe ez, duela, eta egite urte bat edo bi, ez, urte bat, ikusi nuen, eh, antzerke batetan esaten zen, eh, IES egitea, eh, nahi duzun tokira joatea dela, ez da IES, ba, zebri buruan ere IES eginduza denbora guztian, Ari garela mode bat ezagut, ez edo estes egiten. Eta iesa beharrezkoa dela. noski. Tunelak, izarak, mozorroak, bafleak. Josu, zu preso bat zeunde, nola ies egiten saiatuko zinateke? Zegit. E, ba nola ies Modu guztietara pentsatzen dut. E, ez dute askotan pausatu baldera hori preso egon banitz nintz. Hagen gustatzen eusak txarretan jartzen egurua, Ola, joera horretakoan nahiz normalki gauzak alderantziz ikusten ditut modu pozitiboan ez baina nolai ez egiten saiatuko nintzateken ba ez egitzen e, kaltitzen saiatuko nintzateken dena oso oso ondo kalkulatzen hori bai eta guztut bueno, depresoek Ne, horren kontzientzia badutela ez da liburuan agertzen direni esaldiek hori eragusten dute ze ze milimetros milimetros nopentsatzen dituzten gehienetan beraien planak Batzuk lurrera begira besteak zerura zure begiradak norako joera izaten du egunerokoan josu lurrerakoa ala zerurakoa Ba jentearen begien ganakoa gustatzen ez lurrera eta ez zerura haritzea <coughs> maizik eta jendearen jendearekiko meira hori ez lurrangu zei interesanteak egoten dira ez da, eta zeruan ere baina interesantenak zeru ezbian eta lur ganean egoten dira Batzuk satorren antzera eta besteek txorien antzo batzuk lurra eta besteak Zeruda egan eginez bada esaldi bat ikaragarri gustatu zaidana, Txoriek ez dute uzten oinatziki airean. Bai, aba, hola, hola da eta eh eta bueno, hori da helikopteroen da bai helikopteroen kiniesein hei egiten saiatu homen diren horietaz ez andetgen nada estaba. E, egon omen nira zailagera atu, baina oinatzik ez dago, tunelak e, egiten maldi baitu zuzuloa gelditzen da. Eta eta bueno, ez da egit be, uste dute presoek ere, ba edo ez egiten duten presoek, bat atxoriekin atzoriekin ba, zera hori ez e, paralelismo bat, eta Ba, ez eg degit, tekite asko zerrean horren inguruan ustu tola dela ez, txoria badu hala girotasun bat eh, ba, horretik eg egiten duena ha ain, hainera kargarria goretzat. Tene mugika bekari esker, argitaratu berri duzu liburua Josu. Zein izan da prozesua? Liburua argitaratu bitarteko prozesua zein izan da? Nola Otu zitzaizun ideia? Nola mamitu duzu? Ba, ez da egit. E, Hore, nik ez eren dut, iesa dobiak ez dut uste nere gauza denik... Iesaldi bat entzuten duzunean edo Ba, entzutan Aventurazko historia bat ematen duela, ez? Aventurazko pelikula bat, aventura Aventurazko novela bat Eta Eta, ba, gozagarri dela horrenakoak e, Irakurtzea edo edo ikustea ez Eta noke Nauke gogoan -go Lagaran evasion, pelikula edo hal papillon liburua ezagiten lurralakoak eta taulerrean herrian, hemendik edanik maiakiten suo ez zenbatie ezardi egon diren ez tamen bentu ta ez pentsatzen du joa eta liburu bat horia dena bilduko lituzkenik episia bat modu ba zakite bile rotako aipamenetik haratago eta ba hola e, normalki Zego ke ira gurri gurea sentitzen dut zen liburuakia ezten eta ezten ditu su ez? ditu jendeak eta bueno, ni horrelako liburu bat da gustura berakorriko noen pentsatzen dut. Eta ba horrelatik etorri hitzitaudian ideia. Eta gero ba sariketa hortara aurkeztu eta sariaia sotzean eh nolabait e, baina behartuta sentitzen du zure burua egin eitera, ez, ez dela ba izango zenakia beste, beste ari beste asmo bezala, ba, momentu bat eta nazi egiten dituzuna, baina nola ez daukasun e, ba, derri gortasuniek edo ba, ba utzi egiten dituzuna, baina bueno zaria ematen dizuten mementoan eta epe bat jartzen dizuten mementoan, norein ostia, egin merdut eta ba olantzik e, Eta egite... Nikustu turtebetean edo... Denbora gutxia oan egin nuela... Jendea... Lehenengo iesaldiak... E, bildu edo... Historiak zenbat historia... Eta eze historia eta aukeratu Eta behin zerrunda hori egin da... Bagero... Bueno, ez nekizango nuke... Kazetari baten lanaren nantzera... ez. Ba. Jendearekin gelditu... Eta... Leikukotasunak bildu, eta ez dakit hilagetean bat idatzi zegoela, ibile noiz. Eta asamurri daz e, zetasko kostatu liburu, liburu ari daztea. ere, izugarri gauza sakona, ez da, ez da, ez da, irakurtzeko modukoan gustura guztura idatzi dut Sola Solasaldi elkarrizketa horiek, Josu, nola oroitzen dituzu? Zegirotan egin dira? Bueno, diferentea diferente, dira batzuk eta besteak ez. Persona diferentea diren, diren bezala. Eta... Um, eh, hain gauza personala denean gainera. Enzen da, IES egin maldimauzu noiz baita edo. IES egin den saiatu bazara. Horrek dauzkan... Eh, eh guztiak eta inguruan asko dira, ez? Badauka beti sekretuko zerbait, badauka e, kontatu kontatune, hotso fun zerbait, badaukaagian e, min bat barnean eta orduan hori e, batzuek eta besteek eh modu ezberdian asimilatzen dute. Orduan badago jendea ba rizko balentria bezala kontatzen dizuna ez, eta hitz egin ohhi duna hortaz eta kontatzen dizuna detailile guztiekin, Baago beste jende bat koste egiten zauna aurreta zitz egitea eta e, igartzen duzuna badahauela hor oraindik ondopsikatrizatu hoko zauri bat, da, dago jendea ba, esatzen dizuna edo kontatzen duena dena... Bera, gein, bera gezerregin espalua bezala, bera handik pasatzen zen, eta dena kasuaritate mutxak izan balitzu bezala, nolak edo bere burua, ba, e, kulpatatik kanpo utzunei balu bezala, eta orduan, ba, txena dut, bakoitza mundua dela, eta orduan, elkarrizketak ere, ba, zentzu horretan ezberdinak izan direla, ez, eee, Gero, hamar bat, hamar, e, azkenean hamar, enkapitulo en kolibur bat denez, hamar, beraz, historia kontatzen direnez, e, bueno, bakoitzari, e, ematen anion tartea, hemen diot, esan da dut, ez dut, e, e, izugarrizko elkarrezkeata, sakon nikegin hilabeteetan, e, bein eta berriz, eta e, nire, bizitako pasarte bat oien bizitako pasarte bat e, interesatzen zitzaidan berezik ez baina hor barra esango goxoa izan dela guztiekin eta, eta bueno nik uste dut, espero dut biburua aiei ere gustatu zaiela Zergatik amar hauek, Josu? Zei dizpidiren arabera aukeratu zenituen amar esaldi hauek? Bueno, hori ere ba, ba bueno zaila da, ez da nire ne, irizpideak e, zailatu nahiz e, pixka bat denetatik egon e, zedin e, supermerkatuan bezala baina horrek estu esan nahi haudenik e, topzena edo, edo beste irizpide batzuekin beste aukerak eta bat egiten alkoetik nik, nik erabit lan irizpideak izan mira ade batetatik saiatu naiz garai ezberdinetako iazaldiak egoten eta horietzen beti errez zen eta iruregoetan margarren amarkadan eta laroge garren amarkadan estapenean e, asko zere iazaldi zaiakera gehiago zeuden edo gehiagok transzenditu zuten beste alde batetik zaiatu nahiz e, iaz moldea ere ezberdinak e, izan zezaten zeuke helen esan duzuna zerutik, lurretik atu tikiotik eh, kanpotik launduta barneti bagarrik hata itztzen izan zedin hori ez, bere Eta ta saiatu naiz ere eh, erakunde ezberrinetako protagonistak egon zite zen eta horre eh, hala aurkituuko goitu miliak, polimiliak eh, autonomoak, koak eta bolsekoak eta seikoak, Eta, bueno, ba, horrelako gauza, gez, e, saiatu naiz ere gilegi lortu gabe apareki eta sun pixke bat egoten, baina nori zaila oazen, eta geien-geienetan gizonezkoak izan dira mm -hmm. IES egin dutenak. Eta, bueno, ba, aukerak eta molle batera edo bestera egin azkenean, ba, irizpide batzuk arrenago hel dira beste batzuen zuen mesetetan, Batzuek e, pentsatu dute, beste e, okeraketa bat hogea zela, edo iesadien bat falta zela, eta e, bate, batek ez duela sogera merezi, ordu denetan, baina, bueno, hori nere okeraketa da, eta eta hola zen. Bi anai ez da Bernardo Atxagaren liburu bakarrik? Ez, ez, ez. <laughs> ez e, Bizan nahi da ere, oso historial polita hor kontatzen dena, E, Berasategian bera nahiena, eta horre tegin dorkesatzen zidan Hori historia hori kontatzen hasi nintzenean, irazten hasi nintzenean hobeto esateko Segidan pentsatzen uren titulu hori eman behar niola, eta e, lehenko gurean ez da egin hitz egiten Esatzen egon, bueno, segit, e, atzararen liburua egonez palitzeleenago Aina eta titulu orise ocurritu ko' hitzaia dela, ez mm. bia nai. Josian Berasategiren proposamena ederra da oso. Presoek ere oporrak merezi dituztela eta eskubide hori izan beharko luketela. Oporretan ateratzeko eta beraien ordez beste batzuk sartzekoa. Bai, eh? bai, bai. Bueno, <laughs> Josian Berasategi eh, bueno, el libro de Irakurtzea bestedik ez dago edo Ezo besperik gabe, e, e, bueno, egin zuena ezagutzea, eta ordez ordezatzea kartelara, oartzeko ze persona e, berezia eta maitagarria denez. Nik ezeutu nuenean, ala iruditu zitzaidan. Eta, eta ba, orrenako hau zarek esatzen ditu, izugarrizko simpletasunarekin, eta haian... Ba, erokeriak e, idur, iduritu daitezkenak lehen kolpe batetan gure, gure mente egunen okotasunean zertuak, baina, bueno, gero, ba, iso, ba, ba arrazoi puntu bat ere, ba, daun kagean, ez? Es? <laughs> eta, jo, eh? Nimen urte gongo naiz, e, eta egun bat ere ez dutoporre doki behar? Ondo den ere eskubide lauralak. Gauza xumeetan da eder tasuna Gauza xingleetan da bare tasuna Kafe bat ardo kopa bat zure begi aratzak bart Itxastan badaren keaba imaitea Kafe bat ardo kopa bat zure begi bart Itxastan badaren kea maitea Gordetzen den oro galtzen da, usteltzen da, zaitzaltzen da. Ematen den oro azten da, berdetzen da, zaitzultzen da. Gordetzen den oro galtzen da, usteltzen da. Batzuk, tuneletan barna saiatzen dira. Egunak eta egunak, ematen intuzte tunelak zabaltzen eta josu gogorra izan behar du. Einbeste saiatu ondoren, sator batek dena hankazgora otatzea. Bebe, gogorra izan behar du. Digetuz bizizan, baina oso gogorra izan behar du. E, dudari gabe. Bueno, gauza bat, egin beste dedikaziorekin, eta indarrekin eta pasiorekin negiten duzunean eta ezken momentuan dena zapusten denean zentitzen dena horren antzeko zerbait izan behar da eta baina gehi, -gehi batekin eta horre joko handuzuna da, eskatasuna dela eta galera horra nioeltzeko ba, neko gaizki basatu duzula seguraski Gubertakoak izanek Interes bereziz irakurri dut Beasaingo ospitalekoa. Be, kabrarena ka, ere berezia da, polita da. Si. Bera beraki es egitea lortu eta zer eta taberna batean, kartel batean ikusi, kabra askatu. Bai, hori da. Horrelako horrelako ezik. E, eh, asko asko daude. Eta za, bueno, jodea. Batzutan horrelako eh, militante zarre eta entzutan izkizunean beren, beren historiak eta batzutan ez zira irri egitekoak. Baina beti badira horrelako ba, eguneroko bizitzak dituen sereberrekeria e, e, e, horietako asko eta batzutan pentsatzen duzu jode. E, liteke ez egin morto delo filemonen e, historia bat e, honekin. Eta hori ba, polita da, bai, da bai, bueno, kabraren historio horretatik asko guztatzen zaidana da, nola hitz hartua zuen, behasaineko klinikatik lehiotik ateratzea, eta lehiotik hmm. ateratzea, lehiotaren azpian lagunek e, prestut zitako kotxearen maleteroan sartzea, hmm. gaina, gara, e, erakizuen basegoela beste bideo bat, tehiatutik barna, eta hor duan, ba, lagunak engeltituziren, basegitela etze barruan, baina kotxean ere etze goela, eta batez, Ba Ieseginda ise, egon zen, baina Ieseginda denentzat, Ieseginda hmm. polizientzat, Ieseginda lagunentzat ere. Eta bai oso historia polita da bai. Iru ditzen zai Josu, zipristin batzuk usten saiatu zarela. Niri beintzat herri sarritan, loratu didazu Espainetan. Bai, bai, bai, bai. Bai, bai, endudak egabe. Bueno, <cười> ez da ere izan gauza bat espreski ola pentsatua nuena edo, ono, nik ustut horrela horrela idazteko joera daukadala eta, da gero, ba, bueno, nolabait, morrenako historiei ere tonua ondo, ondo Niri etzaite, ateratzen, hola, sakon, horrenako tonua ondo-ondos dihoakiela nire etzait, atzeratzen nola sakon ipintzea horrenako historiak eta etzitzen da nire zutzen ere gaizki egin goen epika eginei banu edo ez eh, bueno, ni, nik uste dut eh, ba iesaldi bat entzuten diozunean, ez, ez, zarbati bati lagunbati edo telebistan ikusten duzunean bat zeu kezaten duen irri parregoi ateratzen zaizula ez zebi hurriak edo orain ere egin dute edo zeona eta bueno, ba, uste dut liburuak ere hori e, ere egin behar zuela Gatzarena ere polita da. Martxoaren seia berezia da gatzarentzat zat. IES xa egiten saiatu zen eguna, eta bere alaba jaio zena. Bai, hola da, bai. Horren atik izaten duen lehen adibidez, ba, IES aldiekin ze, edo, norbere IES aldiekin ze harreman intimo daukan askotan IES labiak. Eta, eta, bueno, e egitza oso osa personala dira ez, baina en, bueno, gatzaren zat iesaldi e, zeiak eragura etzen e, zerbait oso izan zen e, gaizkiat zera zitzaion eta ez bakarrik bakarri kolpean hartu zuen eta ez hori bakarri juizio bat izan zuen uh -huh. eta horren ondorio, segun zen nahi beste urte preso, ez da sei zei horrek e, ba buruan Egun bentza izan behar zen denbora askoan, urte askoan Eta zeuden bizitza, eskera Martxoaren saileak, eskera Farkamena eskatu nahi ba, dia bezala Dera redimitu nahi ba, bezala uh, Imbatu dut egeran dago Bire, ala ba, agun nortan jai Ose, eta berak ez zaten du Ba, lehen agotik gire, ba, ba Egun hortan jaioko zela, mm. segur zagoela Egun hortan jaioko zela Sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri Sarri tan kantatu duzu? Ba, ez sarri egitan, eh? E, bueno, kantatu nahi zuzu e, ez da egit. Bueno, sarri lehen kantu <laughs> horren berezik izaldea. E, eta gero sarri lekin gertatzen zitaidan, bueno, ba, zentzu batean segoiak hoi eta gertatzen zenan, zego zerbait eta E, gauza gain ezagunak edo hain e, e, mundu guztiaren ahota, naudenak eta direnean Ba mm, zaila da ez egitea edo mundu guztiak egiten duen e, zegoiako iesa ere eginezen dut e, Ba iruditzen zitzeran ligurutik kanpo guztia oso zaila zela baina beste alde batzetatik ba kontatu eta televiztan emanden historia beste ba, bain kontatzea pixa bat e, alperrekako iruditzen zitean horregatik saiatu naiz kasu hortan ba, e, beste ikurpegi batetik kontatzea ez emuntako ba, katalanen ikuspegitik segodetik eskez katalanen ikuspegitik Eta zerriren kasuan, ba bueno, antzeko antzeko zerbait ez? En nigo energia eta oso zaila izango zela. Bere bere hautik, en, bere lekukotasuna biltzea gai konkretu bani buruz, ba asp, asp, ez politike eh, o oh, iesa dabilleko galdera horiei eta bere bizitzari es Eta, baina besta edatik, ba, bueno, ez duen ere, ez da egit, edo erurina ez, hori bueno, ba, sarriren figura hain potentea izan da, zinuen kampuan utzi, eta nola gaiz hartu dut, baina, pitiren e, mm. e, leku kotzatik kontatu dut hori ez, hala, piti-piti. E, baina, bueno, nahiz eta ba zarrion handiak haren eh, lego gotza emate, ematea ez ematea eta ematea eragakizuen eta ez etan dut liburuan nolait ironiko eki baina gustu ja, dute, dute ere ba zentzu, zentzu batean justuki ba figura horrek merezi duela egian liburu oso bat ez, eta horrean Obe, obe izango dela ba serri onandia noizbait e, bere autobiografia eta enhartzea eta eta ez ni ba bost amarorialde eh ba, ez ezitzuen izango ba kapitulo bat daiko kontatzea hor desperdiziatzea eta bene bueno ezatzenue mesala gero e, izango una opario bat e, ba, lekukotza hori esemateren truk edo ba, E, preste agartu zelako liburuan testo bat idazteko iesaldiei buruz eta ez da penean izango zena ya, bueno, gero beste zerbait aterazen eta bueno uste dute liburuarekin eh, onik edatzen narekin eh, zer dirik handirik ez duen arren, ba, oso ondo osatzen duela zarri honen direk edatzen duen horrek Zari, Zari, Zari, Zari, Zari, Zari, Zari, Zari, Zari, Zari, Zari ez dut Irratikoak antzire mititzen duze, hampa ella janko zutela Eta pixita Zari, pere muturretan santsan zeudela, kontuatu gabean Zari, Zari, Zari, Zari, Zari, Zari, Zari, Zari, Zari, Zari, Zari, Zari Amar istorio eder. Horrelako istorio ederrak Euskal Herrian soilik gertatzen dira? Ez biztandezet. Biztandezet. Baina on diferentzia da igual de, de Moral, historia. Eskolarritik un po' la guerrilla buruz. Eh, nik eh liburua ez ezero prozesuan eh dokumentazio pizka de delta. Irlandan, eta Argentinan eta Uruguaien eta, bueno, madira ebasiren horrela koliguruak eta eta hemen, e, bueno, oso kartzarari buruzko literatura badago badago jendea horretara dedikatzen, bon, dedikatzen dena en fin, edo, lan handia ginduena jokin urain bat, edo e, eta e, etan, mine, e, eta min argitaretzea eta berez egin mitxez Baina ez egon beren-beregi egian e, hie esaldi iburuzko libururik. Eta, bueno, maure enbatago bat. Ze ondorio atera dituzo, ze ikasi dituzo, Josu? Ma ez hit, ondorio ez, da, ez da tesi liburu bat, orduan ez du tesi, tesirik liburfonek, da... E, amar e, bakoitzetik egian ondorio bat atea griteke, eta... Bueno, enikatera dudan ondorioa da aurretik neukana, ez ba, preso, preso oloren eh, ametsai hiese itea dela, baina, bueno, eta horretara or, jartzen direla baberen indar guztiunekin, baina hori ondorio estetzeiko ere ez da oso, oso listoa izan behar. Askatasunak oraindik askatasunaren bila jarritzen du? bei eta segurak eskez segura de lortuko, Hortuko, baina bueno, hori xe da hori xe da eskatasuna ez. Guardia zebilen kontrolak pasa ondorenean argiak ematen dituen horietakoa zera. De es, eh, baina baina eneek helako. Eta hoyo retena ez daia nesta esa de arreko, baina, <laughs> Eee, eh, bueno, horrego gozak gauzeta zentera eta eta niri harriak emango balizkiat ere enukeiak ingo, hagean, bozina joko niokea, bien izateko. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Izan ziteken, bertso xe batzuk idazteko gaia? Bai, eta edo, edo, edo, edo zertarako gaia izateken, eta pelikula bat egitekoa ere. <gülüyor> Eltzendio bertso egintzari, josuk? Eobera esateko, ez esobera lagun arteanla batzutan baina ez esobera. Baina tarteka jartzen zara zenbait bertxoosi lauran zuten. Hori bai. <laughs> Atzuetan jartzen naiz. Etxetik be begira. Begiak ja uzten zaiz Leiotik. Lurrean salto eginez Kanikak balira Gaua etorri arate Diberetitzen dira Ikuspira kalduta Asperna izenean Gohoa ibintzen dut Etorok izunean Zere Pea duda Euskalduun artian sucidatzen espana latorren urtea. Etraine. <tiedotuzio> ogausal se arual per tu ya te are kin soili Josu, gombidatoi beti eskatzen diegu aholkatzeko gomendatzeko libururen bat ez dakit? E, Zubiro orain txirakurtzen ari zaren libururen bat edo inoiz irakurri eta ortsa iltsatu agel dituzte e, libururen bat edo gomendatuko zen eguk e? hola, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da. orain e, irakurtzen erain da tituluare zuntze zure gogoan la liebre de la Patagonia dit, libroat, Lo de itzende liburu bat lodo lasman eh, cine learen autobiografiada lasman da bizi eh showa hestorna eh, eh, showa okay. dokumentat gerraldo ja eh bueno eh, joduen es eh, laudatua Eta, baina, bueno, ez egit hori, bueno, irakunkustura irakurtzen nahi naiz, eh? Baina, baina ez egit, fola, zeliguru engomendatu. Bueno, arixe baleko, Josu sartu dugu kaxan. E, <laughs> Iritxiko da, Laister, Josuren zuzendaritzapean grabatutako beste pelikula, filme, dokumentalik? Bara, posible da, bai, posible da. Arizara ekin neen very uh, really nice very really <laughs> nice but check it the planet is the actor eta bueno, ta roperen josuri agur esan eta eskerrak eh, eman ondorenean ba murir, ez dakit onda izango detene eh? morir pur desides idengatik iledo ideien alde iledo eh, jarri nahiko genukezuk ala dezulako kantua zergatik josu orkestoi guztu kantua zer du berezia zen momentutan entzuten du josu nola deskubritu zuen bueno ni oso oso gracias saia naiz josuna zen zen kantua da eta Bueno, umarazen zaibiltzen ditudako niri asko guztetan zaizkidan gauza asko kantuetan. Eta humorea batetikoena e, baita ere kritika, kritiko, jarra da bat, baita ere anarkismo bat, eta en fin, usasko. Eta murir purdezide, mugir purdezide, da sukondo esan duzun bezala ideien gatikil deitzen den kantu bat, eta bereziki ba frantzian eh, em, bigarren guerra mundialaren eh, osteko aroan nola eh, aberriaren alde hilzearen il eh, apologia ondiak egiten ziren, ez da? Eta abrazten ze ba, narko gutxasen eta futitzen ziren erabat eh, horretaz. Eta arruan, mm, kantua egizaten du eh, ideien Ideia bikaina da hori, e, ni kasik hil ideia ez edukitzea latik. eta bukaeran ezetzen du oso politairitzen da. Borgirpudez ideen dako, medemoglant, e, ideen gatik hil adoz, baina astiro-astiro, eriotza gehuldoz, eta horregatik maite dut kantu hori. mourir pour des idées et eta jausubado badoa esean mugio don't l'avoir pasu car... tarte chobate zautzi diegu miti tüdakablante en hurlante plaza bat izan da. sont tombé eta ara tunelaren bestaldean andago argia e ma muse insolente abjurante badoa badoa idea no iazikutzikabe choria besta la Badoa, badoa, réserves ez da azaldu. des idées d'accord mais de morland oh, oh, oh, oh, oh. milia milia esker diozu i es i es uikam ja son doitsi ayo esta Isalak mozorroak eta bafleak. Josu Martínezek idatzia. Elkar argitaletxeak argitaratua. Oh, si l'est une chose Amer, désolante en rendant l'amadieu, c'est bien de constater qu'on a Fefo se route, qu'on s'est trompé d'idée, mourons pour des idées, d'accord, mais de mort langhant, d'accord, kasik ideiarik kasi ez izategatik, hiln Ki Kiprecho le martyre, le plus souvent d'ailleurs, s'attarde ticiba. Mourir pour des idées. Edarra oso. De le dire c'est leur raison de vivre, il ne s'en prive pas. Tuneak izarak mozoroak eta bafleak. Josu Martíez.Bientôt Matusalem dans la longévité, j'en conclus qu'il doivent se dire en apart mourron pour des idées. D'accord, mais de mort lent D'accord mais de mort lent des idées réclamant le fameux sacrifice les sectes de tout poil en offre des séquelles et la question se pose aux victimes novices mourir pour des idées c'est bien beau mais lesquelles et comme toutes sont entre elles ressemblantes quand ils les voient venir avec leurs gros drapeaux Le sage, en hésitant, tourne autour du tombeau, mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lenteux, d'accord, mais de mort lenteux. Encore s'il suffisait de quelques hécatombes pour qu'enfin tout changeât, qu'enfin... <médiculose> Mandiotik, zaldibiko kiskurgunek babestutako tartea. Basarriko produktuak eta oiko platerak kombinatzen dituena. Gazta eta basatxarri produktuak ere eskaintzen dira. Larraitzara bidean ara larko benta. Kiskurgunea. Eka hitzutani berdine gea? Izan gaitezke. Nen bilela, bilela, loroaren teorema irakurtzen, hauseto bat unun, bitxikeria hau sekule irakurria behan nintzen, eta gustatzen zegoen matematikaren historian azkak azkaka ibiltzea. Ta baindala pare bat aste hausik, kasinun, nork asmatu zuen, hainbestetan, hainbestetan, ekoazioetan eta ekoazioetatik kanporabiltzen biltzen dugun berdintza ikurra bi arrasto, bi marra, bizu zen paralelo txiki txikioiek. Karu, hori Robert Rekordek asmatu zen mila bosteunda berroita mazazpigarren urten da burratu zitzaiten ikaslei galdetzea, zuk zeuk zei kurrera biliko zenuke berdintza adirazteko, eun ere inbestetan idazten degun berdintza hori adirazteko. Buena, eta bueltan, bueltan, buruari, bueltan, blogean hause idatzi dute berdintza ikurraren inguruan. Zukeren, zule pentsatu, ega, eh? zer zenuken, bi marratxo paralogien ordez, zer abiliko zenuken, berdintza dirazteko. Zer abiliko zenuken, eta noski, betikoa, zorgatik. Zuetani berdinak ez bagara, ni eta zu berdinak izan gaitezke? Nekez, nekez? Edo bai ez, baina dena da zuria edo beltza. Tira, nondik begiratzen zaion? Nondik begiratzen zaion? Begiak ez ditugun tokiren batean jarditzak eguala. Nik suduraren alde manada handitut begiak. Eta zuk? Eta berdinak dira? Sudurra izan daiteke bi begien arteko ispilu. Batek ikusten duena ikusten du besteak. Eskuineko nire begiak, ezkerreko begiak ikusten duenaren erdia ere ez du ikusten. Baina irati benetan. serio, serio, bekoz, beko jarrita. Zer da berdina izatea? Marratxo bat eta gainan beste marratxo bat, neurri berekoa. Robert Rekordek asmatu zuen mila ostunda berrogeita mazazpidaren urtean, berdintza adirazteko erabiltzen dugun ikurra, aspalditxo konturatu zeren matematikariak erabiltzen zuten aekualiz hitzaren ordez ikur bat sortu beharraren premiaz. Bibiki baino gauza berdinagorik ez da goela eta bi lerro biki aukeratu zituen Robertek. Ez pentsa ordea matematikarien bere alako unarpen alortu zuenik, ez egun batetik bestera oitura bihurtu zenik. Gaur egun ordea mundu zabalaren onarpena duen ikur matematiko bakanetakoa da matematika hizkuntzaren oinarrizko gakoetako bat. Baina zer da mundu zabalako nartzen duenaren oranzkoan igeri egitiori. Guri hankaz gora ibiltzea edo buruz gorakoak iraultzea gustatzen zaigu. Mundu ari Ez bat eta ez bi, matematika sakontzen ikasgaian geure berdintza ikurrak asmatu ditugu. Eta horien argazkia, ortxe, iratiko blogspot.com blogespot.com horri Baina noski etzaitez ikusitakoarekin konforma, proposatu zure berdintza ikurra, bizitza ikustea baino ederrago baita, bizitza, proposatzea. Egoa ukitzeko modua Azala begiratzeko modua Egoa izan usaitzeko modu modua Hau duan Hau txidu isilunea Izoztu da urumea Zure bi bain moreak Toinu berriak isurtzen Sentimentuen egoan Ikusi hotxak zeruan Mamudantzari bihurtzen Sua duzu begira Danta begietan izotzan So -tza. Oh. Iso tza Iso tza Horezko Nire eskiara izotzezko zapata bat, baino uetzenidanutzi, utzi oztik hemeki, Besteeren baten hoinetan Ipinin nahi dudanetan urtu egiten zait beti. Sua... Duzu begira danta begietan izotza Izotza Elurrezko panpin bat ostu zen bihotza. <risa> Ekaitu edarki pasagen nuen Oso ongi Edarki pasagen nuen Iruñako Gurutze Plazako Istitutuan Antxetopatu guen nuen Beira taldea Kantari John Martin <risa> Izoztu nuen zurekin Orduta laurden, orduta erdi gozo-gozoa igaro, eta bukera berarekin oginen, John Martinekin, eta itzordua jarri genuen. Abenduaren eh, okerrezpanago amabian, abenduaren eh, eh, seita zazpi, amairu. Abenduaren amairuan, larun bat izango da, eta abenduaren amairuan, abenduaren amairuan, hemen izango da. John Martin bere taldearekin beira, taldearekin eh, bueno, disko aurkeztera eta garrabatzen ari diren bigarren diskoa zitzeigitera, eta kantatzera. Benio Bertxoaroak, ez da urtero-urtero e, antolatzen ditu seizazpi e, ekitaldi. bertso Bertxoasaiuak, e, musika kontzertuak, hitzaldiak e, eta horreko aste artean antxelkartu ginen e, beira taldearekin, ba, tarte eder bat gozatzeko asmozta datorna aste artean Immanuel Pelderekin izango gara, ez da gait? Ba, Immanuel Pelde irakasea da, Euskal hizkuntza eta ditetura irakasten duk, zarautzen, Eta ba ikasleak erakartzeko, edukiak goxatzeko ba, rapa erabiltzen du, bertxorrapa, etxepare, asular eta beste imatidazle ba, raparen bitartez irakasten ditu. Bona, bueno, aukerari guadezu, ba hastiartean, arratxaldeko zortzitan, Irunako Gurutzetako Plazako Institutuan, baina badabil, han eta hemen, eta ingurutan ere izango da aukera, Imanol lepelderen saioantzuteko aukera izango da. Eta go bere saiatuko gara Imanol ona ekartzen. Bueno, talen horta zaritu gara izketan eta gogoratu aste azkenean nortizian irakurle taldearen saio berri bat arratsaldeko 7etan Barrena Jauregian. Solas gai E, Juan Cruz ikera bideren zangotraba liburua eta ostiralean bertan azareoren amalauan behasainen igartza jauregian arratsaldeko goster dietan, zolas gai, karmele jaioreen musika airean liburua patxi zuizartako mendatu digun bezala piztu zuen barneko poxipoloa iti nina idudanetan urtuegiten zaitbeti sua dutzu begira danta begietan izotzan Eta Jesus Mario Galderi kasitakoekin hasi dugu saioak eta gogorazi zi, urtez, behasainan lemniskata taldeak e, azarua zientzi aroa itzaldiai sorta antolatu duela, atzo bertan Jesus Mario Galdi izan genuela behasaino igartza jaurekian arratsaldeko zazpitan, eta datuzen hastetan Juan Nazio Perez, Guillermo Rua eta Manuel Toari izango direla, ostirale-zostirale, arratsaldeko zazpitan, igartza jaurekian nuen zurekin garotako denbora tarekin gerora elatu gozo bategin Negu mina dutanetan izozki bat osten dut, damusuka jaten zaitut neguko arratxotzetan zu Duzu begira danta begietan izotza <tusurra> Elurrezko panpin bati hostu zenion bihotza gure herria gure herria lokatzeko mapa bada Etxaiari zinetsi genion Ipuña gure herria harriak zeinek urrunago jaurti jokoan ari diren aurrena da gure herria Ibiliala orkatiletan Korapilatzen zaizkigun kaleak dira Gure ria, topografia eta marketin Hipotesi oker Zerra Zerra Zerra Zerra Zerderra. Zerderra. Euskal herria deitzen den, lurralde lekutara begiratzen gelditzen dago izero. Planeta lurretik urrunera bailitzen, bere izen propioa ere, entelegatu ezinik. Ekaitz badakizu zer den gure herria? Besteak beste gontzalmenti bieen, azken diskoko lehen kanta Itzak Joseba Sarriona indiarenak Kantuan gontzalmendi bilari da, da musika ere berea da abuztuko elu ortea gontzalmendi disko berria nire bihotzak zure begiak ditu iztegi apura. Hori ere zera. Ez di kaitztan nukena zure bihotzak nire begiak izatea. Eta zure begiek nire bihotza. Erditua izateko eta kitxo? Eta kitxo. Erditzen naturala zesar Eta kitxo? Eta kechea. Gaurkocz kechea. Herriaren zain. Batxe Suiza hertari Goiherritik Gasteiz aldera besarkada estu estu bat eta moxi bat Espainiak gorri gorri markotuta. Josu Martinezi Goiherritik Bilbora besarkada estu estu bat. Gaitz gaur telefona portatu da. Portatu da, bai. <risa> Tunelak, izarak, mozorroak eta bafleak. Irakurri. Piztu zure barneko pospolo hori. Eta kitzo. Eta kitzo. Aste ondo ondo pasa, izan zorion txu eta musupotoloana denoi. Kantuan, gontzal, gontzal mendibil. Bere azken diskotik, argitaratu, kaleratu berri duen diskotik aukeratua. zer den gure herria. Diskoa nire bihotzak zure begiak ditu. Kantuan, Gontzalb mendibil. Egez, aio. Aio. Onda bizi. Mapa bat da, Itsaari sinets genion ipuina, gure herrian, Harriaak zeine kurrunago jaurti. Jokoan ari diren aurrena da, Ibiliala orkatiletan Korapilatzen zaizkin kaleak dira Gure topografia eta marketin Hipotesi oker pare bat da Euskal herria behitzen den begira che da boizero zero planeta urre tiguruera aiizen perei sempre più Itza xungabeko baleada abustuko el urtean el liderik gabeko gutula eztegiaportu eta triste batez baieses estiu ema izateko dago erditzen naturala ala sesar garra zer egiten du ba gure herriakor geure herriaren zain eusko herria deitzen den lurro berlekutara behira ge propio erre entelega tu eñi euskal herria deitzenen urrodel leku ta da oi planeta lurreti En propio ere Entelga tu esiñi